diciotto e trentasette minuti sei sempre ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche oggi la puntata di riapertura ricca di contenuti andiamo adesso a parlare come preannunciato di Kurdistan eh, e ne parliamo per eh, due motivi uno perché sabato c'è un'iniziativa molto interessante che vi consigliamo ovviamente alla Casa Internazionale delle Donne dal titolo Praticare la guerra contro la guerra senza la fine del sistema patriarcale, donne curde in Iraq Siria ed Europa sentiremo a breve una delle organizzatrici e poi continueremo dopo l'intervista mandando in onda un documentario Dal titolo Un giorno in Siria tra le donne curde combattenti è un video sulla resistenza delle donne curde siriane al terrorismo fondamentalista islamico, così lo definisce Roz Ahmad che è il eh, regista. insomma cerchiamo adesso di metterci in contatto con la compagna che organizza la giornata di sabato mattina e ci risentiamo tra poco in voce annunciato abbiamo in diretta con noi Simonetta una delle organizzatrici e fautrici di questa iniziativa che si terrà in tutta la giornata sabato mattina alla casa internazionale delle donne eh un'iniziativa con un diciamo un tema ben definito ovvero praticare la libertà contro la guerra senza la fine del sistema patriarcale donne curde in Iraq, Siria ed Europa. E se ci vuoi parlare insomma tu di, di, sì, di come è venuto pur, que... purtroppo avrete sentito avrete sentito che la città di Kobane, sì. il, la provincia di Kobane è crollata nell'assalto che l'ISIS ha fatto contro questa popolazione di curdi e di altri che sono i gesidi e in che sono comunque curdi e poi divisi anche in cristiani, musulmani e il resto che sono stati aggrediti, assaliti, hanno combattuto strenuamente come a Stalingrado, come a Leningrado per fermare per fermare i nazisti, così è avvenuto in Siria, dove questa popolazione ha dovuto subire un'aggressione tremenda lì in quel territorio dove eh, le donne curde hanno costruito insieme ai compagni una zona diciamo che era liberata perché in tre anni di guerra La Siria ha visto fin dall'inizio dall eh, di queste bande islamiche integraliste che oggi si chiamano ISIS ma che hanno assunto già anche altri nomi e lì in quella zona dove i curdi hanno rappresentato la terza via per una risoluzione del conflitto. Anche in Iraq i kurdi sono diventati una partnership indispensabile per il controllo del territorio. Anche in Iraq sono loro che si stanno opponendo strenuamente alle bande dell'ISIS. Sì, L'assemblea proprio... di sabato, eh, che sarà fatta l'11 ottobre sabato alla Casa Internazionale della Donna, eh, vuole vedere in primo piano eh, queste donne protagoniste della rivoluzione femminile curde che sono appunto testimoni di queste violenze so e subiscono queste violenze che della guerra che gli islamici stanno facendo proprio ai loro corpi e ai loro essere donne, perché come sapete la cosa principale è quella di rapire le donne, violentarle, venderle a, ai propri amici islamici, le stuprano e, e poi infine le vendono nei mercati, nei villaggi. La cosa atroce è che i loro compagni mh, mascherati devono andare nei villaggi e comprarle nei mercati per riscattare queste donne, per, per poterle salvare dalla furia degli islamici. È una cosa terribile, gravissima, che, eh, che le donne anche all'estero e tutti devono conoscere. E queste donne che verranno mh, nella mattina e nel pomeriggio di sabato sono protagoniste di questa, di questa vita che stanno subendo eh, in questi territori attaccati dall'ISIS. E infatti ci sarà anche un intervento di Meral Cishek, che è una compagna che parlerà via Skype da Erbil dove appunto insieme alle altre che vengono da Bruxelles e ad altri posti dove si sono, eh, si sono rifugiate e sono esiliate politiche come da Cambridge, eh, come da altre città, eh, dal Belgio, anche dall'Italia, ci sono altre compagne che interverranno e così per far conoscere queste vicende alle donne e a tutti quegli italiani che vorranno partecipare a questa assemblea devo dire che verrà gente anche da fuori e questo eh, questa assemblea soprattutto vuole creare un coordinamento permanente e soprattutto inviando una delegazione che dovrà scendere sia in Iraq che in Siria mh, guerra permettendo per poter eh, intervistare donne che hanno subito appunto le violenze degli islamici donne kurde che hanno combattuto e riportare il tutto poi all'ONU come delegazione e mh, lì dove eh, ci sarà la possibilità di avere una, una determinazione dell'ONU sulla violazione dei diritti umani. E questo primo passo che è l'assemblea che si farà alla Casa Internazionale delle Donne l'11 ottobre, dalle 9.30 di mattina alle 18. E vedremo appunto queste compagne molto determinate eh, che, già, eh, che potranno riferirci come eh, stanno portando avanti la loro lotta di eh, annullamento del sistema patriarcale, di, di rivoluzione femminile, diciamo, e eh, che vengono comunque sempre osteggiate da queste guerre soprattutto da aggressioni specifiche nei loro confronti e contro i loro corpi, per cui è importante la presenza a questa assemblea, è importante anche l'intervento la solidarietà eh, che le compagne kurde capiscano che c'è una solidarietà nei loro confronti perché è molto dura molto dura eh, avere da una parte su un braccio il mitra e sull'altro i bambini, perché questo stanno facendo, questo hanno dovuto fare a Cobbane e sono stati sopraffatti purtroppo, speriamo solo temporaneamente perché la Turchia ha chiuso anche la, la, il confine da dove potevano arrivare gli aiuti dei compagni kurdi Sì, infatti si dice e... che migliaia di curdi in questo momento stanno cercando di andare verso la frontiera per la Siria eh, per Sì, ci qualcosa avverrà comunque alla frontiera e speriamo che possano, arrivare, che possano arrivare a Kobane, in questa provincia di Kobane, che è una delle tre province che ha dato luogo in Siria a questa costruzione di un, di un nuovo governo, di un nuovo governo eh, che hanno chiamato eh, democratico, ma perché veramente democratico in questo governo a ogni eh, livello istituzionale c'è un uomo e una donna, quindi non si parla di quote ma di copresenza eh, necessaria e in, tutte, mh, in tutte le istituzioni, quindi eh, diciamo che questa questo modo di, di governare e eh, questo modello di democrazia popolare che parte dal basso è capace di controllare il territorio e proteggere le popolazioni. Questo hanno dimostrato fino ad oggi e eh, purtroppo eh, l'abbandono da parte di tutti i paesi che dicono di voler aiutare le popolazioni e che si sono limitati in Italia a mandare delle armi, come quando il papà separato manda i soldi per i figli ma non li vede mai e non li incontra mai, ossia questi sistemi capitalisti di aiutare eh, per farci dire grazie e non andare un aiuto concreto. Credo che abbiamo verificato questo, sì. che ognuno fa delle esprime delle determinazioni di solidarietà che sono vaghe parole ma poi concretamente gli aiuti non arrivano anche la Turchia ha detto che avrebbe dato aiuto contro gli islamici quando poi è chiuso la frontiera e non fa entrare no. i kurdi in Siria ecco così l'Italia manda quattro armi vecchie del 96 che non servono a niente e si lava la coscienza dei genocidi che avvengono in queste zone comunque tutta l'Europa questa notte si è mobilitata da Berlino a Stoccolma a varie parti d'Europa eh, i curdi sono scesi in sperare che serva qualcosa visto che i curdi sono parecchi devo dire che davanti al Parlamento in Bruxelles sono mesi che ci sono sì. delegazioni di curdi che eh, appunto chiedono determinazioni e di dichiarazioni, qualunque cosa che possa loro servire per avere un sostegno oltre a quello pratico, quindi di mandare aiuti, di mandare medicine, di mandare medici, di mandare supporti strumentali per le sale operatorie anche se fatte dentro le tende perché anche loro subiscono combattendo delle ferite delle malattie delle cose che devono essere aiutate a superare insomma non è possibile che siano lì a difendere anche, anche persone che appunto non non avrebbero dove difendere ma tutti i civili che, eh, che loro stanno difendendo con questa Eh, con questa lotta eh, diventa poi un massacro del popolo kurdo e anche di quelli che loro vogliono difendere Insomma, sì. penso che sia una cosa molto, molto grave insomma ma soprattutto secondo me questa giornata che voi avete organizzato noi ci sentiamo di spingerla veramente in modo forte perché dà un, un punto di vista importante, un punto di vista di di tante donne che hanno preso le armi e che hanno iniziato a difendere se stesse la propria terra, la propria indipendenza e insomma da quanto vedo tutte le, le presenze sono tantissime, la giornata è veramente ricca di, di tantissimi argomenti io penso sia veramente una giornata molto importante che probabilmente da anche forse un, un, cioè molte volte poi sono, sono le, no, le minoranze stesse che come abbiamo sempre detto si devono armare e cercare di riprendersi la propria vita e mi sembra che in questo caso le donne in Kurdistan insieme eh, ai loro compagni lo stanno facendo mm. qualcuno sta suonando in, in clax sì, si sente eh. bene, eh, non so se avete qualche domanda io vi posso anche dire chi c'è però... Ehm c'è una compagna che interverrà sul femminicidio, la guerra senza fine il sistema patriarcale, eh, a Vingiuné, poi c'è il progressivo aumento del livello di indipendenza delle donne kurde e gli attacchi del sistema maschilista ossia qui parliamo di donne kurde che sono veramente diciamolo, sono femministe fin dalla nascita sì. perché hanno le loro organizzazioni che impongono anche un sistema di vita nei paesi dove stanno dove le donne appunto hanno questo ruolo accanto agli uomini ma si vede benissimo che sono loro che poi si occupano della cosa pubblica, della scuola, del, eh, dei campi, delle, degli attacchi, delle, del loro esercito femminile che c'è in qualunque posto dove c'è un esercito maschile, naturalmente nei posti dove, dove c'è eh, una continua guerriglia come su in Kurdistan o in Iraq nelle zone eh, in parte occupate dall'ISIS. Poi faranno un intervento, c'è una giornalista, mh, Floriana Bulbon, sì. che si occupa di Medio Oriente, che parla della dimensione degli attacchi messi in atto contro le minoranze etniche e religiose che vivono in Kurdistan meridionale. Questo per dire eh, che ci sono stati migliaia di cristiani che sono fuggiti dai posti dove sono stati cacciati all'ISIS e che sono oggi... Eh, accolti a Erbil che è la capitale del del diciamo dell'Iraq del Nord, è una regione autonoma occupata e eh, eh, condotta il governo è condotto dai curdi che fanno parte del Kurdistan del Sud, del Kurdistan meridionale in quanto quello settentrionale e quello nel territorio turco-iraniano i curdi sappiamo sono divisi tra il territorio siriano, l'Iraq, la, Tur la Turchia e l'Iran perché tutto il territorio tra il Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia è quella la patria dei curdi e poi ci sarà una ricercatrice dell'Università di, un di Cambridge che è comunque una compagna curda che si chiama Dilar Di Ricche che eh, farà questo paragone tra l'ISIS, forza d'impatto della modernità capitalista e le donne che costruiscono la modernità democratica. Molto bello sì. il titolo perché dà proprio un'idea di come queste donne che conoscerete e vedrete che sono molto. si vede già dall'atteggiamento fisico che sono padrone del del loro linguaggio sono padrone del loro agire e sono molto determinate ecco sarà un bell'incontro e spero che insomma sia piena la sala sì sicuramente noi ovviamente ci saremo e ne daremo voce anche durante la settimana ancora di questa iniziativa Ah, e volevo anche dire dici, appunto sì. ricordare perché molti non lo sanno che Rojava Rojava Eh, vuol dire occidente e quindi il territorio siriano dove loro stanno operando i territori diciamo che dicono della rivoluzione femminile sì. che stanno in Siria che, di cui adesso è stata presa Kobani, e il Rojava significa il territorio d'occidente dei curdi, Rojava significa occidente quindi per questo si chiama così quella zona che comprende eh, sia Kobani che Cizre e un'altra provincia. Perfetto, va bene, noi allora ti ringraziamo e diamo, continuiamo a dare l'appuntamento per questo sabato e ci vediamo lì allora. Sì, eh, va bene, alle nove e mezza, però insomma sapete come sono poi tra l'altro quella mattina c'è anche un incontro sulla Napola che ha sempre con sei donne ah, quindi okay. sarà un, una giornata piena di, di imprendi no, e quindi ecco anche loro hanno piacere e faranno su giù io ci sarò solo la mattina mh, e farò la moderatrice con mio carattere invece faccio la moderatrice <ride> e E invece il pomeriggio sarò presente al San Camillo dove c'è un seminario e dovrò fare una le condurre una lezione sulle mutilazioni genitali femminili. Perfetto. Per cui anzi invidio chi rimarrà a pomeriggio perché me Una giornata intensa anche per te, Di diciamo. Questo, sì. Grazie. No, grazie a te, grazie a per zappa, questa per giornata. Grazie. Ciao. questa che avete sentito era Simonetta una delle organizzatrici di questa giornata di sabato mattina noi ci troverete penso sicuramente lì e spero anche tutte voi Ma continuiamo sempre a parlare di Kurdistan e ovviamente sempre a parlare di donne curde combattenti avevamo preannunciato prima eh, uno un piccolo stralcio di questo documentario di cui ogni settimana vorremmo presentarvi delle parti tradotte è un uh, documentario che parla di donne combattenti che appartengono allo IEGP, una unità di difesa delle donne che è stata creata apposta per garantire l'autonomia del Kurdistan siriano di fronte al regime di Assad da una parte e ai fondamentalismi dell'ISIS dall'altra. Quindi direi che andiamo a ascoltare questi sei minuti di intervista, poi un po' di musica e dopo penso probabilmente il GR. Am vedo. Toss! Am vedo. Ho captain. Ho ser captain. Ho ser captain. Ho ser captain. Quotidna voilà. Khabat Il mio nome è Janda e ho 20 anni. Sono una diplomata graduata, vengo dalla cittadina di Tirtespi. Le IAPJ, Unità di Difesa delle Donne, sono state fondate nell'aprile del 2013. La loro fondazione ha rappresentato uno storico passo in avanti per il futuro della regione, uno storico punto di svolta sia per l'area maggioranza kurda della Siria, il Rojava, sia per l'intero Medio Oriente. È per la prima volta una milizia di sole donne alla guida di una rivoluzione. io mi sono sposata e ho avuto un figlio ma ero una donna oppressa in quanto donne non venivamo considerate uguali anche dai nostri stessi fratelli maschi in quanto donne siamo sempre state prive di potere e l'abbiamo sempre accettato oggi però non accetteremo più tale disuguaglianza io voglio spingere tutte le donne a levarsi in piedi a ah, rompere il silenzio unitevi a noi la nostra libertà è qui a portata di mano noi siamo una milizia esclusivamente femminile solo donne vivono nel nostro campo viviamo una vita indipendente Ma quando siamo al fronte viviamo e combattiamo accanto ai compagni maschi delle YPG, le unità di difesa del popolo. Noi abbiamo combattuto su tutti i fronti curdi della Siria, affrontando ogni campo di battaglia. Abbiamo avuto molte martiri, molte compagne cadute, uccise in battaglia. Nella nostra società la donna Viene vista soltanto come una brava donna di casa. La donna è fatta per l'uomo ed è chiusa in casa come una schiava. Ora però noi abbiamo compreso la nostra amara realtà. Oggi noi siamo cambiate, viviamo, impariamo, combattiamo. Ora siamo combattenti, pratichiamo la nostra cultura, coltiviamo la terra, viviamo una vita molto ricca e varia. queste sono le foto di alcune delle nostre martiri uccise in battaglia io ho vissuto e combattuto al fianco di molte di loro prima del loro martirio io ho vissuto il loro martirio Varsin è la nostra compagna che ha fondato questo campo lei ha insistito affinché avessimo il nostro campo qui a Tirbespi molte donne che l'hanno conosciuta si sono unite a noi dopo la sua uccisione abbiamo dato il nome a questo campo e alla nostra brigata dopo la sua morte il suo nome Brigata Martire Varsin Sen diyor. Ya bırak Şahin. Hey! Ya hey! bırak hey! hey! well, eravamo schiave nella nostra società perché le donne sono viste come schiave senza diritti le donne erano passive alcune ancora non hanno idea di cosa vuol dire essere una donna ora io sono una donna libera determinata e capace di difendere me stessa e il mio popolo io combatto per le donne oppresse per aiutarle a liberarsi dalla schiavitù io credo che sia il capitalismo prima delle donne nel capitalismo sono gli uomini che comandano mentre le donne sono sottomesse il vero problema è che le donne accettano questo sistema oppressivo il capitalismo coinvolge in primo luogo le donne dell'Europa come i FG chiamiamo le donne europee a rifiutare questo sistema esse dovrebbero ribellarsi alla schiavitù, all'oppressione al capitalismo, mi appello a loro affinché si uniscano ai rambi dei popoli a lottare per l'autodifesa per realizzare chi sono le donne e i loro veri bisogni mi chiedo perché così tanti donne devono Europa vivono ancora sotto messe? io penso che sia per colpa del capitalismo che ha troppo influenzato le donne europee, ندري خدها ازادي بخالد كل بن E dunque abbiamo sentito le donne kurdi in Siria che difendono e hanno preso gli armi per difendere il loro territorio Ricordiamo che ci sarà sabato alle nove e mezzo alla Casa Internazionale una grande giornata con tante donne kurde invitate a parlare. Il titolo è praticare la libertà contro la guerra senza fine del sistema patriarcale donne kurde in Iraq, Siria e Europa.